Salmul 291, cununa Sfântului Ioan cel Nou. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă în trapezunt credința cea dreaptă ai învățat și pentru mântuirea altora cu râvnă ai lucrat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă în cetatea albă, Domnul, credința ta cea tare ca piatra a arătat și piatra cea albă a mucinicii ți-a dat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă așa cum vicleanu hăriți pe Tălhare noi i-ai, i ia mințit tot așa, cu luna fericiților pe frunte ți-a așezat. bucură Sfinte Ioane, fiindcă așa cum tătare să te rupă de mărturisirea lui Hristos, au încercat tot așa neputința lor în fața credinței, în mânie s-a transformat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă la foc, la soare, la zor oastru, deși te-au chinuit, nu te-ai închinat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă prin botezul cu sânge, mucenicia ta, Domnul a primit și ta binecuvântat. te binecuvântat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă Domnul a trimis sângerii săi, ca să-ți să facă slujba și cu cinste te a îngropat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă Sfintele tale de maște la Suceava și domnii moldoveni le-au adus și le-au păstrat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă Domnul Isus Hristos cu cinste prin nostru de al jertfei tale l-a luat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă prin tămâia rugăcinilor tale, neamul nostru l-ai ajutat.